I continuem ara amb la tertúlia política del programa, saludant a Ferran Almeida pel PSC, que tu primer, molt bon dia. Bon dia, Egonon, bon dia, buenos dias. <ríe> Perfecte, ja això ja dona senyals de quin és el tema que posarem primer sobre la taula, però primer saludem també a Ferran Pasqual, per exemple, al pues de Tiana, molt bon dia. Molt bon dia. I a Miquel Navarro per Esquerra Republicana de Catalunya, molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Doncs bé, en Ferran Almeida feia allò salutació en tots els idiomes eh, oficials de l'estat espanyol. No ho he dit en valencià perquè no sé com es diu. Valencià és català. Ah, sí? Sí, ah, bueno, sí. sí. Que jo he dit per la ràdio avui, no sé què el valencià. I... Això sí, amb jo en yeah, principi penso, valencià, penso que és un dialecte, però és una altra discussió aquesta molt complicada. <ríe> no, sí, no ens hi fiquem. No ens fiquem. Bé, doncs sabeu que el passat dimarts el Senat va viure una jornada històrica i és que per la primera vegada els, sen els senadors van poder utilitzar les llengües cooficials, que són, ja ho sabeu, el català, l'eusquera i el gallec a la cambra alta. Es va estrenar Ramon Aleu, senador socialista valentesa catalana pel que ha defensat en català la moció del seu grup i tots els partits doncs, van aplaudir la mesura, excepte el Partit Popular, que és l'únic que ha renunciat a fer servir les llengües cooficials. Moreno Rajoy ha assegurat que no és una mesura pròpia d'un país normal, mentre que Alicia Sánchez Camacho ha dit que no parlarà mai en català al Senat per la despesa que suposa. Doncs bé, ja tenim el tema sobre la taula, comencem per qui vulgui. Opel d'esquerra, va dir allò, sí? aquests, aquests van molt doncs força amb T -t apuntat, Miquel. No, a veure, jo crec que és una cosa senzilla i plenament d'higiene democràtica, no? El que cadascú en el seu país es pugui expressar amb la llengua de la mare que el va parir. O sigui, penso que seria el més normal, no? Malauradament, la majoria dels que som aquí, i molts, per no dir quasi bé tots els que estan al Senat, doncs hem tingut eh, per nassos la formació o l'educació en castellà. A veure, la meva... Jo llançaré, potser seria el menys indicat de, de, de les representacions polítiques que hi ha en aquesta taula, però voldria llançar una reflexió, no? Realment aquest era el moment indicat per fer aquest safreig? Pregunto. Jo crec que això és un tema de, de, de les llengües que ja es tenia, si hagués hagut en vés d'una llei de puni final, una transició, com de mana, o, o com s'havia d'haver fet, doncs probablement eh, això ja estaria resolt de bon principi, ja de bon principi ja hagués estat així, no? Però en aquests moments en què la gent no arriba a final de mes, quan el problema és el, el fet de, de la cistella de la compra, dels productes bàsics, clar, fixeu-vos en el que ha fet la caverna mediàtica, doncs no dir si és o no és conseqüent que cadascú es pugui expressar amb la seva llengua, que és la manera millor d'expressar-se, sinó el cos que té aquest tema, no? conta que si qualsevol dels que som aquí, en vés d'haver nascut a Badalona, Barcelona o a Montgat, com és el meu cas, haguéssim nascut a, jo què sé, al Corcón de los Montes, que no sé ni si existeix, doncs probablement ara estaríem dient que els catalanes i els bascos pues, en fin, que, que fan llançar els diners que a mi em falten per arribar a final de mes jo com a independentista evidentment vull dir l'únic que desitjo és que algun dia no haguem de parlar allà no? o, o com a veïns i convidats però si malauradament ho hem de fer deixo aquestes reflexions sobre la taula a veure els meus companys què me'n diuen o com ho veuen sí. ah, realment tot i coincidir, no, no amb ella, sinó amb alguna de les afirmacions del Partit Popular, el tema de l'oportunitat, al cost i ara què representa despesa i tot, tot així, home, la veritat és que fa, no fa gràcies sinó si el Parlament de Catalunya, com es va veure recentment, la gent s'expressa en català i castellà lliurement i les llengües catalana, basca, gallega, són llengües també de l'estat espanyol, aquesta llibertat hauria d'existir d'entrada per, per poder espassar-se amb, amb el Parlament segurament el tema de l'Euskera per mi per molta gent és molt més complicat perquè, perquè no ens entenem amb la resta de les llengües fins i tot sense traducció simultània possiblement es pot, es pot entendre per part de tothom amb bona voluntat però clar, també és això perquè ara coincideixo ja, amb les reflexions que fa Miquel ara i, i què representa ara això en aquests moments Sí, a no sorprenent, no? com dèiem, que, que el primer cop va sobre la taula és precisament el representant d'Esquerra Polícana de Catalunya. Però ara el representant del PSC, que és el Ferran Amida, també rebatrà. Sí, jo sembla que hauré de ser més radical, l'Esquerra Polícana... Sí, va... perquè ha deixat la porta oberta, no? Cosa, cosa que no deixa de ser sorprenent, no? Jo penso que a qualsevol moment era bo per fer això. I l'excusa del cost és una excusa de mal pagador que això és una ínfima part del cos que té el funcionament del serat o en general del, del, del, del sistema parlamentari espanyol, ja no, parlem, ja no incluïm aquí l'autonòmic, no? Eh, menys del que guanya, per exemple, la senyora Cospedal en un any, eh? o guanyava. Eh? Si no li és guanyat, que guanya però... molt, eh? eh? Sí, però, però aviar, tot, té, tot té proporció i tot té... És que sembla de vegades que si es, si es retalla una despesa de 100.000 euros, arreglarem el problema de 4 milions de parats. Home, siguem seriosos. Siguem seriosos perquè l'altre també és seriós. I aquí el que surt és un nacionalisme espanyol, caspós, eh? però de caspa profunda i tal. Perquè que el senyor Rajoy digui animalades, perdó, com dic, això no passa a ninguna part del mundo, vol dir que més a més... Diu canaria... a, a cap país normal. A cap país normal, bé. Això què passa, que Bèlgica no és un país normal, posem per casa, on hi ha dos idiomes, i on evidentment cada un s'expressa al Parlament belga, o ben neerlandès o ben francès. Passa, Bèlgica no és un país normal, o està fora del món, o el senyor Rajoy no s'ha que existeix. El Parlament Europeu, eh, també per estalviar després, ja que estem en època de crisi, es podria haver dit, escolta, ni 11, 12, 13 o 14 llengües oficials, que no sé quantes n'hi ja, ni res. Aquí tothom amb anglès i s'ha acabat la història. Perquè avui qualsevol que surti a l'estranger, si no parla anglès, ho té malament. I per això jo suposo que la immensa majoria dels nostres parlamentaris, els parlamentaris espanyols, vull dir, com els d'altres països, que van al Parlament Europeu, saben parlar anglès. I segurament alguns, algun altre idioma. Per tant, seria tan senzill com dir, escolta, amb una traducció simultània complicadíssima, com és, com és, el, com és el Parlament Europeu. Perquè, clar, en... són crevades allà. Aquí era tan senzill com un traductor que traduís del català al castellà, un altre del basc al castellà i un altre del gallet al castellà. Amb tres mataven la cosa. Però no ho veu, en això 500 traductors. I, i, bueno, i això no, no, no en diuen res. Bueno, perquè, home, perquè el respecte... Si sí que, resp sí que, sí que van dir alguna cosa quan, quan el català i el català... Sí sí, sí, sí, sí, sí. Sí que van dir alguna cosa. Bueno, siguem seriosos. Siguem seriosos. Eh, perquè mm, el mateix respecte que s'exigeix pel castellà com a, com a llengua que es pugui utilitzar al Parlament Europeu, i em sembla bé, seria millor encara que es pogués utilitzar, utilitzar el català i les altres llengües minoritàries, però em sembla bé que s'exigeix aquest respecte, aquests que defensen, que es tingui el respecte, aquest respecte per la llengua castellània, i tingui respecte per les altres llengües de, de, de la península ibèrica. Eh? Perquè si no, el que, que se'ls hi veu és la caspa, i el que se'ls hi veu és un model d'estat, que era el del senyor Franco, el general Franco. A part, aquest és un tema que s'ha de, de, demanat des de, des de fa molt de temps, s'ha de tenir en compte que és el Senat, que per si algú no ho recorda, i tot i que encara no s'ha fet la reforma que s'hauria d'haver fet, és la cambra de representació territorial. I no és el, no és el, el no és Congrés dels Diputats. El Senat, la voluntat, és que sigui una cambra de representació territorial. Recordem, per exemple, que els parlaments autonòmics designen senadors. I, aleshores, des de qualsevol punt de vista, és lògic, unes llengües que tenen el caràcter d'oficials, els s'hi agradi no els s'hi agradi aquests a la caspa doncs es puguin utilitzar en eh, moltes discussions No en totes les ocasions, no res, sinó en eh, determinades qüestions. Amb els temes d'interès general, per exemple, s'utilitzarà el castellà. És molt bé. Aquells temes, quan algú hagi defensat una proposta de llei, i tal ho podrà fer amb la seva llengua, perfecte. On està el problema? És dir, el que han de fer és generar problemes allà on no hi són. Convertir-ho normal, allò que és normal, això ja ho va dir Suárez fa molts anys, i evidentment no sortia amb, amb, amb, amb xorrades com la de que eh, eh, això costa molts diners. Perquè a partir d'aquí, el, el que segueix automàticament, i ja ho he estat dient també, és que també, clar, amb un Parlament que hi hagi a Espanya, no i ha suficient, perquè hi ha d'haver-hi 17 parlaments més, un per cada comunitat autònoma home, estem en època de crisi, retallem, tu fora parlamentaris autonòmics i aquí s'acaba la història. Aquests no, dies ja es parlen de coses paral·leles. Eh? No, no, sí, aquesta, és que ara en parlarem. parlarem. Sí, sí, parlarem. No, Vèiem, el Senat, tu ja et preguntes que ha sigut un canvi de reglament o que, o que han posat els mitjans tinguis per fer-ho? Per què comença ara? Ja, o sigui que ja... no, no, no, ha sigut un canvi en el reglament, reglament. del, del sí, Senat. És, és, és, és, és un no, canvi de reglament, sí. no, no, Perquè en altres ocasions que es havia intentat uh, uh, fer servir el català, per exemple, se li havia retirat la paraula sí, sí, i, no. i se l'havia fet ca. No? puntualment. Perquè no, havia no, no, no, no, Sala, perquè no hi havia introductors. No, no, perquè no hi havia introductors i perquè tampoc hi havia la voluntat de... Perquè, com diu el Ferran, a veure, jo no sé parlar el gallec, probablement el Bax no entendria ni, ni un borrall, però home, jo si un senyor s'expressa en gallec, vull dir, probablement l'entendria, no? I, I, a veure, no, si s'expressa en català, doncs pot ser que un castellà de, de... molt, molt, molt tancat no l'entengui. Jo a veure, voldria fer unes puntualitzacions sobre el que diu el Ferran i m'agrada que, que un company del PSOE doncs, defensi el català amb aquesta, no aquesta no, demència eh? no, no, no, estic content <t Saninter university> bueno, home, del PSC-PSOE no <t controlling noise> doncs, bueno. <bicycle> el que sí que voldria puntualitzar és un matís vull dir, i torno a repetir jo em faré pesat perquè hi, <yes> <Stars> hi han coses que les tinc doncs, gravades a foc i que les vull deixar constantment puntual. El meu desig ja sabeu que seria que algun dia no haguéssim d'anar per allà sinó com a, com a detall de bon veïnatge. El fet de què costi més o menys vull dir en qualsevol principi econòmic, eh, quan s'ha d'estalviar diners i quan ja ha necessitat d'estalviar diners, doncs passa com a les grans empreses que inclús es comença a tallar les trucades telefòniques o es comença pels dinars d'empresa, no si val allò de dir escolta, entre anar a dinar al menú que són 10 euros o anar dinar al botafumeiro que en són 60 o 70, no sé, perquè jo no hi vaig o dels, més jo sóc dels que no hi puc anar no no, ho és... sí home, més. si saps el que vals vull dir, alguna vegada conec Cara... gent que hi ha estat i va dir no em diràs que només has entrat a mirar la carta i has tornat a marxar, no, no, hi ha passat per davant. No? Ah, no. va, vull dir... Hi el carregat de Gràcia, no. que no és, meu, no és el meu cas perquè els pensionistes no ens ho podem permetre. Però bé, és una qüestió de principis que si s'ha d'estalviar, s'ha d'estalviar amb tot. I llavors, és una, els hem posat amb safata de plata perquè la gent de la caverna mediàtica doncs, pugui aprofitar la coyuntura. I torno a repetir el mateix, vull dir, si jo estic vivint eh, més enllà de... de, de de, de, dels països catalans doncs és evident que, que el primer que jo faré és pensar amb aquests tios que fins ara ja han estat que lo entienden perquè por, estudiaron així, doncs quina raó tenen ara que jo no arribo a final de mes de fer gastar aquests diners que són pocs o molts comparats amb, amb el que costa aquesta institució que a més a més és un cementiri d'elefants i no serveix per res pràcticament, per no dir que no serveix per res, serveix perquè alguns partits puguin anar amb una jubilació eh, daurada poder enviar al cementiri d'elefants la gent que ja volen, és un pas endavant lo que ara han fet, per exemple, amb el Saura el que va fer el seu dia el PSC-PSOE amb l'alcaldessa la, de Badalona, quan els hi fot nosa i ja, ja li han de pagar los servicios prestados doncs l'envien cap al Senat no? el cementiri d'elefants d'Estrasburg eh? mm, bé, aquell és el segon capítol i allà hi envien potser els que saben anglès tot i que allà sí que hi han traductors de català no eh? i m'agradaria que aquí quedés clar quins són els grups que es van oposar que a la comunitat econòmica europea es parlés el català també d'això en podem parlar a largo i tendido si vols, eh? vull dir, després hi ha un cas que és el tema de que tots els polítics han de saber anglès Mira jo aquí vull trencar una llança una altra vegada inclús a favor del, a favor de, del PSC-PSOE i em sap perquè avui sembla que haguem girat la taula no? Sí, no? però és que jo vaig sentir en una tertúlia la Caterina Mieres, veïna d'aquí de Tiana que tothom la coneix, una senyora molt afable i molt tractable que em estava en una tertúlia amb, una, amb, amb el Ramon Miravilles com ràdio, amb una senyora de Convergència que em penso, ara no voldria dir mentides però crec que ara està de consellera i una altra que era del PP i se li van enriure i li deien que un president o un polític que no sapigués l'anglès, doncs, que, que era una vergonya i que no s'hi podia presentar. Em penso que és el cas del Zapatero, que no sap anglès. Mm. Suposo que l'esnar sí que sap, però vaja, l'anglès de l'esnar... L'has dit, l'anglès de l'esnar? Sí, wow. vull dir, bé, bé, però dona classes. Dient, dient del Bush que sí... sí. Sí, dona dona classes, ella és el meu amic sí, dona classes en una facultat americana per tant jo no em vull posar amb els coneixements però se li enreien i li deien que no podia ser president i jo l'endemà la vaig trucar i tu saps perquè ella la va defensar amb tot l'entusiasme del món com és lògic i jo doncs, l'endemà la vaig trucar la Caterina Mieres que el Ferran em va donar el seu telèfon particular i la vaig felicitar per la defensa que havia fet perquè considero mi, per Sí per demanar-te el telèfon sí, sí i la vaig però ja trucar. havia dit el Ferrar Pallès no, no, no, no el ah, ah, no, no, ah, no, sí, sí. i la vaig trucar precisament per això no? perquè em va semblar que jo les qualitats que busco en una persona, en un representant polític a veure, no és que sigui un políglota amb tots els meus respectes és que sigui un tiu llest, intel·ligent, hàbil i, i que sigui capaç doncs, de, de tenir una visió de futur i una capacitat d'organització i, i, i em semblava absurd no? per tant vull dir, amb l'única cosa que puc estar d'acord amb el senyor Rajoy que deu ser l'única, és que les, les llengües són perquè ens entenguem la pena és que fins ara les han fet servir per fotre'ns els plats pel cap, això és l'útrice una, una observació només jo no he dit si s'ha que volia dir jo, no bé, això no m'hi he expressat prou bé, està clar jo no he dit que que tothom hagi de parlar anglès l'única cosa que he dit és que el raonament que he dit que, que, que es dona per part de, de la caverna mediàtica que dius tu, és que eh, amb més raó es podria defensar que el Parlament Europeu s'utilitzi una sola llengua i que aquesta, llengua, aquesta única llengua eh, sigui l'anglès, que és la, la llengua de comunicació universal en aquests moments, i que segurament molts dels parlamentaris que hi van el parlen. Però també he dit, amb l'efecte, que aquí es diu no, perquè exigim... El respecte per la nostra pròpia llengua, cosa que vol vull dir. Eh? Per tant, jo ho estava posant només com a exemple de que si es vol ser conseqüent, s'ha de ser conseqüent en tot. No diuen aquí és que es pot i no sé què perquè aquí parlant en castellà tots ens enterem. Bueno, és la gran avantatge del castellà que evidentment el podem fer i no? la podem fer servir de llengua franca amb tota la, amb tota la península i hi part del món a Sud-amèrica bàsicament però l'exigència de l'utilització de, de les llengües eh, ha de portar que això, el que s'ha fet, sí, el Senat sigui sí, la cosa més normal del món, i punt. Digis. Sí. Oh. No, jo, jo insisteixo que, excepte el cas de l'osquera, i no sé per, on, poso per, per per la branca d'on ve aquesta llengua, és més difícil, però entenc que no només els idiomes o les llengües de, de l'estat espanyol, sinó l'anglès, conquantades i tot, tenir ses coneixements, o coneixen a mi, que jo moltes em sobta quan veig en fotografies o, o d'entrevistes de, ja de, de polítics del nivell, eh, que estan a l'estranger i tot, i que es veu que parlen i penso que segurament amb un intèrpret millor és millor que no expressar malament amb aquella llengua, però entenc que conèixer llengües tenia una certa capacitat. Després és veritat que hi ha gent que se n'enriu, inclús de com parla la gent en català o en castellà, inclús eh, fan tota la comicitat possible jo que sé, amb un president, per exemple, de la Generalitat, no? com s'expressa aquella persona, però conèixer llengües no és en cap cas dolent, sinó és, és útil. Bé, doncs continuem parlant de l'ofensiva aquesta del govern espanyol contra el dèficit públic i concretament del dèficit de les autonomies, perquè doncs, ja sabeu que aquesta setmana s'ha publicat simultàniament una entrevista al president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, al Final Shalt Times i a l'expansión en la qual doncs, alertava a les comunitats autònomes que si no compleixen amb els objectius de control de la despesa, l'executiu prendrà mesures. El cap de l'executiu espanyol recorda que té instruments potents per fer quadrar els governs, governs autonòmics, ja que és el govern central qui autoritza o denega les emissions de deute a les comunitats. <coughs> doncs bé, a partir d'aquesta entrevista, tota la setmana hi ha hagut doncs, un cúmul de declaracions i a més que, que des, del, des de Catalunya, doncs, evidentment una reacció ben forta. Mm. Qui comenta primer? Jo mateix, perquè veig que, en... sí, que, que el Miquel, Miquel ha de sortir està, a tu, està sí. Nua, sí. Està ennuelgat. <coughs> sí. no que... eh, jo crec que convindria distingir i separar que són temes diferents i que tenen un tractament diferent, tot el que fa referència al control del dèficit públic, que és una qüestió, que és una qüestió amb un tractament determinat, i tot el que s'ha dit respecte del qüestionament del model autonòmic, uh -huh. que és una altra qüestió. Aquest és el debat que s'ha de tornat a posar a sobre la taula. Política, amb unes declaracions del senyor Aznar, que hi per a Cadires, a les quals han seguit declaracions d'on de Rajoy, i a fill d'allò que, que, que en certa Miquel ha dit com la com la caverna mediàtica. Per tant, jo separo dos temes que són diferents. Pel que fa al dèficit públic, i amb independència d'altres consideracions, que també les podem anar fent, és cert que eh, Europa, la Unió Europea, no distingeix entre el dèficit de la Comunitat Autònoma de València tal, o el dèficit general de l'Estat. És dèficit públic que inclou totes les administracions i ha posat topalls i ha dit que d'aquí no poden passar. Davant d'això em penso que és un exercici de pura responsabilitat per part del Govern Central, que per alguna cosa ha de servir, i una de les coses per a les que ha de aquesta, per dir, senyors, eh, senyors, aquí ens hem de posar d'acord i eh, el, el dèficit no pot superar el determinat limit. I si el supera, doncs a les fàbres hi ha, ja, eh, si el supera l'aixís per evitar-ho. Però això és lògic. Si que s'ha de fer? Però sí que s'ha posat sobre la taula, o sigui, s'embarraja tot aquest tema durant la setmana. O sigui, per, això, que... no, per això dic que separem, separem temes. El tema del dèficit és un i l'altre és un altre. És a dir, que s'ha parlat sobre la duplicitat de, de funcions... Però ara, ara, ara parlarem de la duplicitat de funcions. Per tant, dèficit públic és una qüestió. El dèficit públic, per imperatiu de la Unió Europea, no pot superar determinats límits i la Unió Europea no distingeix. Si el dèficit públic és de la nacionalitat de Catalunya, és de la Junta de Galicia, és de no sé què. És el dèficit públic de les administracions espanyoles. Per això diu que no es pot passar d'un determinat límit. I aquí la funció i l'obligació del govern central és procurar que això sigui d'aquesta manera. Després aprofundirem més, si voleu. L'altra tipus és un altre tipus, això de les duplicitats i tal, igual, és allò que deia abans. Clar, per què serveixen, deixen del parlaments d'economia? Bueno, aviam, en primer lloc, aquí hi ha una qüestió que no és discutible, que és... El model establert per la Constitució espanyola, agradi o no agradi, segons qui, mentre aquesta Constitució no es modifiqui, eh, és el model que estableix la Constitució. Per tant, les comunitats autònomes es constitueixen de conformitat amb el que diu la Constitució, primera qüestió, i segona qüestió es regulen a través de la Constitució espanyola i dels seus propis estatuts. I, naturalment, de la, de la, de la normativa general quan no tinguin competències en una determinada matèria. Per què ha servit aquesta, aquesta, aquesta organització autonòmica? No, S'ha servit, entre altres coses, perquè els diferencials de renda entre les diferents zones d'Espanya s'hagis reduït en un, en un 35%. Per tant, ha funcionat. I el, el, els ciutadans tenen la percepció, i no solament la percepció, sinó que segurament és la realitat, que el fet de que hi hagi una administració més propera que tingui acuda de, de, de, de serveis tan essencials com són els de l'ensenyament, els de la sanitat, etc. etc que normalment tenen la les comunitats autònomes, fa que funcioni millor. I és possible, possiblement és cert, això a més a més. Altra qüestió és, per tant, això és que no, no, no és discutible, hauríem de modificar la Constitució, en tot cas. Eh? Sembla ser que també la voldrien fer. Altra qüestió és que hi ha temes que eh, exigeixen o que, o, que, o que fan aconsellable que hi hagi una certa coordinació que ha de venir per la via del pacte. Jo sentia amb el Jauri, abans d'ahir, dient exactament això això, això, això no es pot qüestionar. L'única cosa que sí que es pot fer amb determinades coses és buscar, per, per via, via pacte i via entesa, de solucionar problemes. Per exemple, per exemple, no fa pas massa, deu fer un any o dos anys, la ministra de Sanitat va tenir una reunió amb els consellers de sanitat de les diferents comunitats autònomes per disfotar, coordinem-nos per l'adquisició de, de medicaments, bàsicament genèrics, perquè el fet de que hi hagi una, una, un únic comprador que després pot redistribuir a totes les comunitats, fa que la despesa per eh, Medicines per, um, baixi i, i estigui que pagar molt menys el que ara estem pagant. I això mateix és possible, aquesta coordinació és possible amb moltes altres coses. Però ben entès, com deia el Jauregui, perquè el pacte, eh? És dir, el que no podrà fer el govern central és imposar que una comunitat autònoma amb competències exclusives en una matèria actui d'una manera o actui d'una altra. Perquè no ho pot fer, simplement. I, no tant, pot... i, tant, i tant, com pot fer? Aviam, explica'm-ho. fàcil explica Estranyant l'aixeta. Mira si és fàcil jo et puc dir a tu que compris 50 no, no, trencs i si no et no, traspasso no, no, diners, no, no, com els compro? No, no, no, perdona, perdona, mm. que això no va així, Miquel. Perdona, això ha anat així des que s'han de no, no, comptat no, no, perdona, les autonomies. Miquel, perdona, perdona, perdona, perdona, i en temes que no, en Sanitat, per exemple. En Sanitat no va així, no va així perquè el cada de rebre a Catalunya, com qualsevol altra comunitat d'autonomia, necessàriament és la part que li pertoca respecte dels cotitats que té de la Seguretat Social. Perquè, per exemple, un dels problemes que té a Catalunya, que aquest el té, i això no hi ha hagut manera de solucionar-ho, i s'haurà de solucionar, és el cost per la sanitat pública catalana que li representa les intervencions eh, a pacients que venen d'altres comunitats a operar-se a Catalunya. Que això és un cost afegit per Catalunya que no el cobra. Perquè Perquè està cobrant per un nombre determinat de cotitzats de la Seguretat Social. El tanto perquè ja ha, ha després que són finalistes i d'altres que no són. En sanitat ho és... Mm. Sí. Eh? per tant ehm, no poden estrenyar l'aixeta per perquè no poden dir no, miri, vostès els catalans com que els tenim mania en comptes de donar-los el que els hi correspon ara els donarem menys perquè ens surt de nosaltres de l'entrecux no, no, no, i en, en, qualsevol, eh? en qualsevol cas una eh, vegada ha estapat el, el discurs aquest de, de que si ha duplicitats i, i les autonomies no sé si sentia algú del govern central el govern espanyol que comentava que al revés, que si hi ha competències traspassades el que no cal és duplicar l'estructura la, la, la, ah, de l'administració central. Però també com diu el Niquel, si, si, si la gestió dels recursos és suficient com per, per assumir tota la competència, si no hi ha recursos, això seria un, una cosa. L'altre tema és sobre el dèficit i, clar, és que tot es va sumant, perquè la Unió Europea tot és una coyuntura, la crisi i tot, i llavors apareix ara, és una cosa de racionalització realment de, de, de funcionament, o és una cosa que s'arrossega i que ara, ara evidentment hi ha una pressió més forta perquè és una situació de crisi i ara es torna a plantejar el tema de si les autonomies... Bueno, això és recurrent perquè això cada dos per tres surt... No, però recorda que a, a Espanya ha tingut que prendre tota una sèrie de mesures, algunes de les quals hi ha un contracor, per cert, per part del govern actual, per cap i que ho dic bossat per Brussel·les. No sé, és que està condicionat naturalment que ho està. És que el concepte de sobirania és un concepte que des del moment que la Unió Europea l'has de qüestionar seriosament en molts aspectes. I un és aquest, és l'econòmic, justament. Eh? Sobretot, sobretot, sobretot l'econòmic. Perquè estem, exacte, perquè estem amb una moneda única, estem amb una uh -huh. economia, amb fallos, eh? perquè el que no és lògic és que hi hagi una moneda única, però una, una regulació financera diferent a cada país, que això tard tarda a la <coughs> Però, bueno, i això atorga competències per cridar als països i dir, perdoni, vostè ha d'arrebaixar el dèficit, eh? i, escolti, vostè no pot anar per on va, I, i, per tant, em, em, i ho has de fer, eh?, i ho has de fer perquè el cos que, que pot significar no fer-ho és el que és. En eh? eh, conseqüència, jo per això deia que en el tema del dèficit públic, que crec que en, en fi, hi ha moltes maneres de fer-ho, però, home, sí que si el, algunes comunitats es disparen, es disparen, és qüestió de dir, escolta, ho aquí per, per via legislativa, com ha passat amb els ajuntaments, I els diuen, escolta, el que tingui un endeutament superior al 75% de, del, del, del seu pressupost, no pot demanar crèdits, perquè si no, eh, clar, els ajuntaments a la bancarrota i no sé què... I, i, I qui responsabilitza després de tot això? De qui és la responsabilitat de que això passi? Un coi del govern central, evidentment. Uh, acomiadem ara el Ferran Pascual, que ha de marxar abans avui de la tertúlia que vaig ver oh, Ferran si la setmana bon que ve molt bon dia i, seu, i nosaltres continuem o sigui que encara queda minuts per endavant jo a veure és evident, és evident que, que el govern central en definitiva és el garant davant de, de l'exterior del, del deute del deute de les comunitats autònomes entre altres coses perquè és l'estat i amb el mateix que passa, amb, amb, amb, mateix, amb, mateix que passa la, amb la llengua doncs és evident que defensar una llengua que no té un estat propi al darrere és molt difícil i és molt complicat i sempre es fa per la via de la bona voluntat però clar els mecanismes que té l'estat en si per posar el peu al coll amb aquests temes són eh, abismals no? eh, a veure el tema de, de les comunitats jo segueixo dient el mateix i precisament jo fa dies ja fa va, bastants mesos que en aquí ho vaig dir que la, que la política del cafè per a Todos era, era impossible de mantenir vull dir a mi em greu estar bueno, no és que em sàpiga greu perquè l'Esnar ho ha dit després no és que jo evidentment tingui més visió d'estat que el Sr. José María Esnar me'n guardaré prou de dir-ho no? Però en, aquest, en, aquesta, en aquests mateixos micròfonos ja ho he dit, això, de que a mi em semblava personalment que l'estat de les autonomies, perquè això de les autonomies, què cony és, m'explico? Vull dir, aquí alguns partits defensen l'Espanya Federal, els altres defensen la Una Grande i Libre, i això de les autonomies, que és una cosa que es havia creat com un fet diferencial per mantenir contents els bascos i els catalans doncs, abans de la Guerra Civil... Doncs ara s'ha tornat a inventar i el senyor Clavero Arevalo va i diu, nada, cafè a todos i comencem a muntar autonomies que són inclús d'una sola província. Eh, a vegades dius, i quin sentit té que aquells senyors tinguin un Parlament si ells amb el Parlament de l'Estat o de Madrid ja hi estaven d'acord i els hi anava la mar de bé, no? Vull dir, és a, a, a, a països que se, o, o a parts de, de, de, de la piel de toro que ens sentim diferents, diferents de Castella o diferents d'Espanya, que realment no és que necessitem una generalitat o una autonomia, necessitem una independència crec jo, però mentre no ve allò doncs mira, amb això anàvem passant però quin sentit té que León o, o, o Castúries per dir alguna manera, tingui un estatut d'autonomia i un parlament i un no sé què, no sé quants això com el país del món no ho entén de la mateixa manera que no entén Facares, eh? el Ferran sí. no m'e diu facares. Donts. Don, eh. Jo ho descric sí. per la gent que ens escolta sí. perquè el Ferran s'has barat. No, és que jo crec que realment, vull dir, de la mateixa manera que no s'entén que hi ha gent quatre tipus de policia a cada poble. Vull dir, des de la policia judicial, la policia municipal, la guàrdia Civil, los cuerpos de seguridad del estado i els mossos d'esquadra, dius, bueno, i quan jo tinc una cosa a qui m'haig d'adreçar, no? Vull dir, des del punt de vista meu evidentment jo només em voldria un els Mossos d'Esquadra però des del punt de vista, tornem a dir del senyor de l'estranger o del senyor eh, de Castella, també estranger per mi doncs aquest senyor no ho entén això. i diu, hòstia, jo, jo, jo a qui en reclamo quan allí me passa alguna cosa i veure, són coses que, que realment és una, és una duplicitat i quan nem més amunt doncs ja ho, ho vaig dir-ho i em torno a reafirmar el dia que vaig dir en, aquesta, en aquests mateixos micròfons que no entenia doncs, com hi havia duplicitat de, de, de carteres en el govern central i en els governs autonòmics que en definitiva quan hi va haver per exemple el llegat de, dels centelles doncs va servir perquè es fessin la competència i acabessin pagant els hereus dels centelles més del que en realitat ells pensàvem cobrar o sigui que vam fer la subhasta en el propi Estado no? vull dir, si d'això ens ha de servir la duplicitat de, de, de conselleries o la duplicitat de, de ministerios, doncs apaga i vam-nos, això no, no, no es manté per enlloc, no? I jo crec que això doncs, és una de les poques veritats que ha dit el, el senyor Snar. Jo li diria que té tota la raó i que llavors el que hauria de fer és fer un referèndum d'autodeterminació i els que ens volguéssim independitzar doncs, que es quedi les autonomies o el que vulguin els de més anirien per lliure amb això estic d'acord amb el senyor Snar, tot, tot i que Esquerra Republicana i, i, i jo en eren en aquell moment el seu representant el vam declarar persona no engrat en aquest municipi el, Cada... el que ha d'escoltar-ho eh? el senyor Miguel Lavar no que està d'acord amb el senyor Esnar almenys amb una cosa anava va dir que avui he vingut una mica invertit però es podia entendre malament això eh? <ríe> aviam, tu dius que què vol dir això de l'estat de les autonomies home, eh... Jo he estudiat bastant el tema, tot vaig pensar en algun moment... No, Ferran, perdona, il·lumina'm, amb què ho diferències tu de, de l'estat federal que defenseu vosaltres? No, va, deixa'm, deixa'm, deixa'm... Exposar la teoria. Sí, sí, sí, sí no, no. Jo t'agrairé eh, que posis... Jo un... vaig, va, arribar un moment, va arribar un moment que inclos em vaig plantejar seriosament fer la tesi doctoral sobre el tema. El que passa és que... Sí, no ara em vies espantat, quan ho has dit amb aquesta seriositat, perdona que et talli, no dit, com que ja estic gairebé mig convèncer, dic que ara em dirà que gairebé es havia plantejat de fer-se independentista. No, no. Oh. Ho ha dit un cop, eh? Eh, ho, que sí, ho ha dit. dit a micro tancat, no, per això, no so, eh? Ah, sí? Què és el... l'estat de les anomies? Per començar, abans de, abans de dir què és o què deixa de ser, torno a dir el mateix que dit abans. És el model que estableix la Constitució Espanyola. I la Constitució Espanyola, agradi o no agradi, aquesta és una altra qüestió, eh, estableix que el, el, el que abans eren les regions amb algunes modificacions que van haver-hi, eh, Castella la van unir a Lleó, Madrid la van, la van considerar part, la Regió de Múrcia es va quedar sola, el Bassete va, va passar a la Manxa, etc. amb algunes petites modificacions doncs eh, podien tenir el, la seva pròpia autonàmica. organització autonàmica. L'organització autonàmica jo diria que és un model quasi, quasi federal. El, el distingueix del federalisme certs aspectes que afecten bàsicament, bàsicament a mm, aspectes com eh, el dret públic, com... Eh, en fi, no tants, eh, no tants. La diferència entre un estat federal... Eh, Estats Units, per exemple, sí que hi ha la diferència d'un estat d'un estat federal. Ja ho dic bé, un altre model és, eh, pot ser molt important, per exemple hi ha estats on tenen la pena de mort i altres que no ho tenen. Uh -huh. moltes altres, altres coses. No? Per això em sorprenia dient no? això de que hi hagin eh, 17 parlaments no a Alemanya que és un estat federal, eh, cada l' té el seu parlament eh, i no són fons del món ni de per estil. I Hi ha models eh, federals eh, en aquest món curiosos com és el cas de Mèxic, de Juny, o de Brasil. De manera que eh, hi ha altres models. Eh, òbviament, si el que es vol és una descentralització política, política eh, el que això suposa és eh, que cada territori que s'organitzi políticament tindrà els seus propis òrgans de govern, el que suposa tenir el Parlament i tenir el Govern. I això és així, òbviament. I que no agrada i que agrada més un estat central bueno, l'estat central.' totes maneres, hi ha una observació a fer: no estan allunyat el nombre de funcionaris, etc, que s'ha de mantenir en un estat amb una reconnització com la nostra o amb un estat amb un govern central. França, que és un país central té molt més funcionaris que nosaltres, perquè és veritat que hi ha ministeris que s'aguanten i que ja haurien d'haver desaparegut, com el de cultura, posem per cas. Però que no té funcionaris, eh? Perquè, clar, la immensa majoria de vegades, quan es fa el traspàs de competències en una determinada manera, es traspassen els funcionaris, també. És a dir, que ningú pensi que si un ministeri té 100.000 funcionaris i aquest ministeri perd totes les seves funcions, continuï ha de tenir 100.000 funcionaris que van al final de mes a cobrar allà i res més. No, no, es transfereixen els funcionaris, també. De tal manera que el nombre total de funcionaris no tindria perquè creix per aquesta raó, creix per altres raons, perquè creix el nombre de, el nombre de serveis que es donen, en fi, etc. Però no per aquesta raó, eh? no per aquesta raó. De manera que no ha de ser un destorb el fet de que l'organització eh, territorial sigui d'aquesta manera. I eh, eh, recordo que això era o era el cafè per a tots, tot, tot i que recordo que la Constitució assenyala dues vies diferents. Eh, de les comunitats històriques i de les que no ho són. Eh, o era això, o era no entendre si que no disposessin de cap, de cap tipus d'instrument eh, per modificar o l'estructura de l'Estat. I jo sóc dels que penso, sense ser independentista, que eh, escolta, el que nosaltres volíem era tenir autogovern, o les altres autonomies que vulguin tenir govern que el tinguin i que s'organitzin com els hi sembli convenient però que els catalans havien de tenir el nostre propi autogovern, el, el nostre propi parlament, el nostre propi govern, i demostrar a tothom que si no depeníem permanentment de tot el que ens vingués des de Madrid, eren capaços de eh, tenir una administració eh, molt més propera i molt més eficient que la que ens venia per delegació Madrid. És veritat, i que li balanço a l'objecció que faràs, que encara està pendent, tot i que s'ha avançat, però no s'ha avançat prou, amb el tema de que eh, perquè aquesta organització política eh, sigui eh, o funcioni, eh, o sigui més eficaç, el que caldria també és que el seu finançament fos més gran del que és. Això és veritat. Però aquesta és la segona part del problema. No, jo, escolta, no, no, em, preocupa, perdó, no, em preocupa molt poc, mentre a mi el, el, el, el, la nostra organització política, la que no funcioni, a mi se me'n fot si funciona o no funciona el sistema, serà el seu problema... I si no funciona, doncs que davanen ells mateixos, escolti, disolguin el tal, i nosaltres tornem al Parlament Espanyol i s'ha la història. Eh? Vull dir, però jo, no... jo no voldria que s'entengués com una deformació professional, però tu poses en segon pla el tema de... Si altra cosa és, si després no ens arriben els calés, perdona, si no ens arriben els calés la primera part, és que no serveix de res. Vull dir, has tingut exemples claríssims. Jo, d'entrada, és que crec que els únics, els únics ministeris que haurien de... de de funcionar a Madrid seria el Ministeri de l'Exèrcit teòricament, que és una cosa que l'exèrcit és per tot el país l'interior, perquè hi ha moltes comunitats que no tenen policia imposa l'interior per les comunitats que no tinguin policia i punt foment foment per què té? perquè si s'ha de fer una línia de tren que vagi de Barcelona a Bilbao doncs qui l'ha de fer? Bueno, doncs, si estan traspassats els mitjans i la comunicació... O sigui, les... nosaltres la fem fins a, fins no, a la frontera d'Aragó? No, perdo, perdo, perdona, Ferran. Si ara s'enllaça si l'AVE des, de, des de Barcelona fins a París, els aniràs a dir als francesos, de, de l'apartús cap amunt, com s'ha de fer, o et posaràs d'acord amb ells i ho faràs? Perquè no es pot posar d'acord la comunitat catalana amb la comunitat amb la, amb la Generalitat Valenciana i, i, i amb el govern de Madrid, vire, si és vire. que ho tenen. Eh, a veure, vull dir, has, que... has posat, has posat un bon exemple, es posat un bon exemple, el de l'AVE. Semblaria, semblaria que l'entesa entre dos estats sobirans, dos són Espanya i França, hauria de fer això. No dins de AVE a París, no te oblidis. Final ah, 2020, perquè els francesos no volen, exacte, ja està. Sí, no, no, no, està, m'estàs donant la romclo que t'estic no, ho Home, no. perdona, el, el problema de Foment, si és que hosti, és que a vegades sembla tu saps llegir amb castellà sí, i, en català, sí, sí. i amb català, eh? d'acord, vull dir, tu vas pel carrer i l'únic que veus són cartells, eh? no, és esta carretera Generalitat de Catalunya, esta carretera Fomento de sí. l'Estado, i l'Estado treballa per a vostè, i la Generalitat treballa per vostè, sí. i ara ens hi hem afanyat fins als ajuntaments, sí. perquè o sigui que un cartell ens costa 400.000 peles o 500.000 peles de fusta, que això també és una despesa inútil, només per fer aquí, aquí només per fer sapig a la gent que allò I són carreteres de l'estado. veure, hi han una duplicitat de càrrecs, la Diputació, la Diputació, que va ser una cosa que va crear en Franco per fotre, les per fotre la Generalitat. Que la, que la Diputació de Barcelona existeix el 1835. D'acord, és un dels estaments, és un dels, dels estaments que qualsevol que, que tingui dos dits de front hauria de fer desaparèixer perquè hi ha una duplicitat, i cuidado, eh, no ens equivoquem, la Diputació remena una quantitat de diners en el seu pressupost bastant, bastant gran. bastant gran. Sí, sí, sí. Eh? Doncs tenim Diputació, tenim eh, Generalitat, tenim eh, Fomento, que ens ha de dir quan fem un pont aquí, llavors ens hem de barallar. A veure, una cosa tan clara com la B20, jo recordo que teníem que anar a Madrid, a negociar si com una trinxera o anava com ha quedat al final eh, tapat en el pas entre Montgat i Tiana, sí, la B20 sí. si tu d'això en dius acostar l'administració en els administrats jo discrepo totalment però, Miquel, jo, entenc, no, jo entenc que, no, no, que el, el, ara, esclar... ara contestarem sí. però que dius no caps i clar que s'havia d'anar negociar de la mateixa manera que la B40 no hi ha manera de fer-la perquè s'ha de negociar en aquest cas la Generalitat amb els grups d'ecologistes, amb els, els ajuntaments... No és el mateix, de... Ferran. Que no, el mateix, que, no el mateix, amb... que no és el mateix. Que no és el mateix. Que tu tinguis a dintre del, del propi país, que tu tinguis una gent que s'hi oposa doncs, perquè no li agrada que es tallin uns pins, perquè hi han unes aus migratòries que volen que vagin per allà i que tu la facis per un altre costat. Això és, jo entenc que això és un problema de cultura i és un problema natural que, que té que, que, tant de bo que passi sempre. Tant de bo que passi sempre, perquè així és una mesura que no, tenim no, no, perquè no, no passin i les i barrabassades que, que passen. No el problema que tenim aquí és que un cop tenim decidit això, a llavors ens hem de barallar largo i tendido per veure qui la paga, si la paga Madrid o la paguem nosaltres. Ràquid, I llavors, a i llavors es decideix en funció de si fa la punyeta amb una autopista d'Avertis o no fa la punyeta amb una autopista d'Avertis. Perquè, és clar, a Lleida hem trigat a anar-hi amb autovia el que no està escrit, perquè, és clar hi havia l'autopista de peatge. I s'ha trigat. Et recordo que l'autovia de Lleida la va pagar a Foment, eh? Sí, si sí, jo no et dic qui la pagui. Jo et dic que costa que es faci, perquè, és clar fa competència precisament en els que ara estan assessorant econòmicament a la Generalitat de Catalunya. Perdona, eh? vull dir... no és correcte el que dius. No, no. L'autovia de Lleida va quedar aturada durant anys per un convenciós que van interposar la gent de, la gent de Sant Quint de Freixeret i altres pobles perquè volien que l'autovia passés pel, pel, pel, pel, ja ho diré, eh, com es diu, el, de la Penedella. Sí, la Penedella, ho dic. Sí, sí, sí. La Penedella. Sí, sí. Eh? I, eh, I no per la vall del Sió, que és per on la feien passar. I això va tornar l'autovia 5 anys. 5 anys va durar l'autovia. I finalment resulta que no passa ni per, una, ni per una banda ni per una altra. Perquè el coll a la Penedella eh, allà està molt de fàstic, perquè l'autovia passa eh, relativament separada. Per tant, en fi, quan es diu una cosa... Mira, fer Ferran, has tingut, has tingut exemples ben clars. La llei de benestar social, la llei de d'atenció a la dependència, la llei de, de la dependència és una llei que va néixer televisivament una meravella, televisivament una meravella, però que no es van donar els diners suficients ni els mitjans suficients per portar-la endavant. Vull dir, jo t'haig de dir que jo ho he viscut en, primer, bueno, no, en primera persona, no és el cas, però directament a casa hem tingut un cas, el meu sogre. Ens van trucar, pobre, va estar vuit mesos a, a, a, o sis mesos a la clínica del Carme i estava marmat, fotia dos anys i ens van trucar dues vegades per venir-li a fer la revisió quan l'home ja era enterrat amb tots els meus respectes, la segona vegada que em van trobar vaig dir, podem venir a veure aquest senyor? vaig dir, escolti, haurà d'anar al cementiri de Sant Pere, al cementiri vell de Badalona, aquest senyor ja fa sis mesos que s'ha mort. M'explico? I, I com aquests, pregunta quanta gent que està en aquesta situació que no cobrarà. Tu pots muntar una llei, la mar de maca, sortir per televisió i explicar-ho. Però com no sigui la llei del tabac, que l'endemà pots començar a enviar gent al carrer, a recaptar, a recaptar, no ens equivoquem, les altres lleis que representen posar uns diners sobre la taula per dir, no, escolti, vostè demà comença a sortir a buscar avis que necessiten i digui'ns quan necessiten, si no hi poses els diners suficients, el que fas és deixar la gent l'aire. Mira si és fàcil, Mira si és fàcil collar l'autogovern d'un Parlament, d'un Parlament que no té l'Estat al darrere, eh? d'un Parlament autonòmic, ho tens, ho tens a puro huevo, a puro huevo ho tens, per poder collar la... A veure, és el cas... Mira, és... Ara tens el cas amb el, amb, el, amb, el, amb el Convergència i Unió. Van començar dient que traurien l'1 del 80, i ara ja diuen que no s'atreveixen. Però és que amb el tema econòmic estan esparparats. Ah, Aquesta gent no se'n sortirà no, això, això del serà... concert econòmic ni els hi aprovaran, per descontar però per exemple, ja s'ha denunciat, i jo aprofito per fer-ho, Eh, que Convergència va, eh, va anunciar amb un platanet com una promesa electoral que eliminaria totalment l'impost de successions. Bé, l'eliminació el, total del, de l'impost de, de successions a qui beneficiarà? És a la gent de Calés, els rics. I suposarà una reducció important, important d'ingressos a la Generalitat perquè eh, és un ingrés propi, d'un impost propi, eh, que el té s'ha dit completament. Com, com, completament. Home, aviam, no s'hi val, eh, Miquel, eh, a que paral·lelament l'impost de successions que afectava les, a les famílies mitjanes i, i, i baixes, eh, les rentes mitjanes i baixes, ja va estar pràcticament suprimit per al el, el denostat tripartit, però es va deixar que les rendes més altes i els patrimonis més elevats pagin. Clar, el que no val, que és el que es pretén fer ara pel govern de Convergència, i uniu, perquè és un bipartit, eh, és dir, oh, és que no ens donen qualitat igual, i para·lelament i eliminin un impost per afavorir les classes més riques del país. Està parlant de, de, de 600 milions d'euros, eh, aproximadament, però ja no parlant de Caldarella, estem parlant de, de, de candidats importants. Eh, per tant, compta també amb això, perquè és que entraríem en muntanya una mica pantanós. Per no, però eh? sí, sí que val, vull dir, això, mm. això és tan lícit com l'altre. Bueno, Quan tu votes a la dreta, doncs ja saps que això et passarà. Sí, però és que l'argument és el mateix que el que tu estàs fent servir. Sí, D'una és... manera, manera, evidentment, esbiaixada. Això, això estic d'acord, que no va en el mateix sentit que la crítica que tu fas. Completament d'acord. Però l'argument que fa de cara al públic és el mateix. És el, o és que no tenim calés perquè, clar, no, el, el sistema de finançament no funciona, no serà sucant. I, escolti, perdó, i per què sublimeixen l'impost? Totalment l'impost de sucessions. Que és una, una carretada de milions. Per suprimeixen, sublimeixen? Per afavorir la gent de calés, que són els que els veuen a vostès? Pues això és posar els interès de partit per damunt dels interès del país. Així de, clar. Així de clar. De tota manera, sent important, que jo no discuteixo, eh, Miquel, que és un tema que ens hi podem passar... De no. Sí, m'agradaria reservar els últims 5 minutets... I a més a més per, coincidim per amb l'essencial, eh? també t'ho dic ara. Eh, el que passa és que aquí, tant o més que una qüestió econòmica hi una qüestió política. Hi ha una qüestió que és de l'estructura de l'Estat, que el que està traspoant el que diuen senyors com el senyor Trenar, que és inverosible, el que arriba a dir, perquè és la primera vegada que veig que un expresident ataqui el seu propi país... Desprestigiar-la internacionalment, com està fent el senyor Alcá. Això no fet mai ningú, que ja sàpiga. Ara és país civilitzat, eh? eh o ho diuen després, inclús, la senyora Alicia Sánchez Camacho, i el senyor Rajoy, i tota aquesta patolella, que quina és l'estructura de país que ells volen. I sembla-se que, sembla -se que molt clarament el que volen és l'estructura de país que tenia el senyor Alcá. Ni més ni menys. I és això el que t'ha de dir. Però això ho havies dubtat mai, que aquests senyors volien això? home, aviam, eh, van votar una Constitució, aquests... bueno, no, no, la... No, no, no, la votar, no la van votar. No, no, perdona, no, no. no la van votar i, la van, votar i Va, la van recolzar. Sí, sí, sí. Després sí, l'han no. fet, no. fet a servir com la Bíblia. Quan els en... Són més constitucionalistes que vingut. Sí, ningú, quan recolzar. els interessa, clar, sí, sí, quan sí, els interessa no, no. treuen el llibre gordo de Petet, eh? Sí, sí, però, però, però tenen, tenen comunitats que són seves, moltes, eh? Sí, però aquí ells van per tot el pastís, però, bueno, és igual si ho han de suprimir per la una grande i libre aquesta és la finalitat d'això crec que ho dirà fotut però en fi, això és una altra història d'això ja en parlarem sí, bé, que ems el que, temps. Bé, la Patrícia volia sí però ara ja el que farem és emplaçar l'altre tema que volíem parlar doncs, per la setmana vinent perquè seria parlar-ne molt breument i crec que és un tema prou important com per no sé, volíem parlar sobre el tema que s'ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Consistori doncs, per la creació del Museu de l'Anglada, un tema ha portat també bastant comentari en l'últim ple municipal o... sí, sí, és que és paper mullat el que s'ha afirmat no és res en absolut no, és... eh? jo crec que no s'ha de parlar ne no? i menys després d'haver marxat Ferrer, és però... una manifestació d'intencions i és com si jo digués que jo tinc la intenció doncs d'aquí 3 anys d'anar-me a... a recórrer la Bessona després ho faré, no ho faré, però bueno Bueno, de, depèn del que has dit al principi, sempre dependrà de la senyora. No, per descomptat, això, ah. per descomptar. Sempre amb l'avenia. Jo, com que els advocats estem acostumats, que vaig de dir alguna cosa i deixava de dir amb l'avenia, senyoria. De casa fem el mateix, clar. Bé, doncs aquest tema, com dèiem, ja l'ampliarem, el posarem sobre la tola un altre dia. farran Ferran Almeida de Miquel Navarroa ho deixem aquí i la setmana que ve més. Molt bé, moltes molt gràcies. Bon, molt bon dia, egunon, bon dia, dia. bons bon dies. Que, que vagi molt bé, vagi bon, bon dia. Bé,